Rugăciune pentru trăirea tainei asemănării, Doamne, Tată Ceresc, a toate făcătorule, Te iubim, Te slăbim și îți mulțumim, fiindcă pentru taina asemănării, noi sfatul cel dumnezeiesc să facem pe om după timpul și asemănarea noastră l-am Când orbirea cea adusă de păcat ai înlăturat, când ochii minții și cugetului ne-ai vindecat și cele trei văluri le-ai îndepărtat. Să te putem vedea în toată vremea și în tot locul, ca îngerii ne-ai binecuvântat. Ca să venim la tronul tău din slavă, fiul tău cel iubit, calea cea luminată pentru noi, a întemeiat. Să fim părtași la tainele și minunile tale ne nemăsurate, Pământul Cel nou și Cerul Cel nou l-ai pregătit și le-ai recreat, de aceea să ne detașăm de cele trupești și lumești, prin taina contemplației neajutate, pentru că mintea noastră cu harul cel Sfânt ai curățat, Spiritul nostru prin post priveghere și rugăciune, Putere asupra iuțimii mâniei și asupra poftei patimilor a căpătat, încât de-a înlocuit dorul cel dumnezeiesc, bucuria cea sfântă a darurilor Duhului Sfânt, care sunt adevărata tăiere împrejur a inimii, separarea de necurăție, răutate și ignoranță, pentru că Tu toate bune la început pe făcut. Doamne, Tată ceresc ca toate făcătorului, Te iubim, Te slăvim și-ți mulțumim, fiindcă pentru trăirea tainei asemănării, nouă ne-ai schimbarea dreptei Tale, adică venirea Fiului Tău ce ca Fiul al omului, ca să ne aducă mântuirea, sfințirea, desăvârșirea și înfierea, ca trepte ale asemănării, așa cum a fost fatul cel Dumnezeesc, să facem pe on după chipul și asemănarea noastră. De aceea, cu darul de de duhurilor neînbogățit, ca să odihnim puterea mișcării și să ne fixăm mintea, conștiința, cugetul, sufletul și toată ființa în binele tău. Cel Dumnezeiesc, și să trăim porunca Domnului Isus Hristos. Veniți la mine, voi cei osteniți și împărați, și eu vă voi odihni pe voi. Noi, jugul poruncilor de mântuire, sfințire, desăvârșire și înfiere, ca pe o cruce asemeni lui Simon Cirineul, am purtat. Doamne, Tatăl Ceres. A toate făcătorului Te iubim, te slăvim și îți mulțumim Fiindcă pentru Trăirea tainei asemănării Porunca Domnului Isus Hristos Fiți dar voi desăvârșiți Precum Tatăl vostru Cel de ceresc săvârșit este Într-un noi S-a sărășluit Când poruncile fericirilor Le-am împlinit Pentru că talanții I-am înmulțit Asemănarea cu fiii luminii, învierii și împărățiii, pentru noi ai rânduit. Porunca ta, bine slugă, vrednică și credincioasă, peste puține ai fost credincioasă, peste multe te voi pune. Intră în bucuria Domnului tău, pentru noi ai rostit, de aceea mișcarea spre cele ale desăvârșirii, pentru noi și într-un noi ai stabilit și toate cele făcute de tine, la tine le-ai adunat închip și neschimbat, pentru că taina asemănării, treaptă cu treaptă de tine, ne-a apropiată.